ami természetesen szerzői jogvédet, akármi az operációs rendszert azt le lehet tölteni az Apple szerveréről a 7.5.5-ig ingyenesen letölthető, azt hiszem ez volt az utolsó, hogy 7.5.3, valami ilyesmi lényegtelen. És ezt most leforjtották javascriptre is, és futbüngészőben egy 7-es rendszer, vagy egy 6-os rendszer, egy emulát 80-as évek végé megintoson.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 E, valamiféle eredményhez már is eljutott. Hogy erről sokat beszélnek, akkor legalább azt a célt elérik, hogy a, a maszturbálásról, mint féle az élet részéről, e, életünk köz tartozó dologról beszélünk, hogy beszélnek. Azért mondok abszurdabbat, beszél. Mert, mert oké, okay, a, okay, a maszturbálás az egy ilyen, nem beszélünk róla jellegű téma, és akkor mindenféle ismeretterjesztés, azt tulajdonképpen elkönyvehető hasznosnak, de...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 Mihely más véleményed van a világról, mert te máshova szeretnék kattintani, vagy balkezes vagy, vagy akármi. Onnantól kezd ez a világ ezzel rádomlik. Ádám, amióta kikeresztelkedtél azóta, azóta egy kicsit liberálisabb lett a rendszer szerintem. Igen, én is keresztem. értem, mert, mert hogy... hozzám másik például lejátszom, hogy minden? olyan, amik ezzel a Az iTunes jobb lett. Ez így ér. Nem, nem meg az iTunes elá raksz egy van egy operációs rendszered. <laughs>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 Én egy, egy dolgot írtam fel magamnak, ami ilyen, ilyen hiba nélküli pozitívum, hogy egy teljesen új generációs SDK-t is bemutatnak a, az új iOS-szel, ami, ami nagyon sok nagyon jó feature-t ad a De Várják, ez az azt jelenti, hogy, hogy a korábbi programok nem is fognak menni ezek után. Fognak, csak hát, úgy hát, fognak, hát, hát, fognak kinézni. Hát furán fognak kinézni, igen. De ezt, jó, ezt nem tudom.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 Aminek titkod örülünk, mert akkor a végén megint olyan lesz az Apple, mint ahogy szeretjük. Hát ahogy ti szeretitek, az én Szeretik szeretem a magam a, ma. a többséghez sorolni, aki, aki egy olyan plebejus módon viszonyul az apple -hoz. Nagyon durva egyébként, hogy mennyire kijön be, az old school mac amióta visszatértem a platformba. Dél alapvetően egy paraszt cégről beszélünk, de menjünk is tovább a következő... következő Apropó paraszt cégek. Apropó parasztok.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 Módszer amivel el lehet őket fogni. Igen, de a cárnai nem bűnözők. A cárnai nem, mit tudom én, rablási szándékkal eh, lövöldöztek. Hanem ha nem felszereltek va van robbantani egy csomó amerikait. Mint Itt ahogy is, a csávó is, lelőttek az iskolában, ő is egy bűnöző volt. Olyan bűnözők is vannak, akiknek az a céluk, hogy más embereket megöljenek, és ezen túl nincsenek más céljaik. Na de, és akkor ők miben különböznek a terroristáktól?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 Bush első ciklus alatt kezdődött körülbelül? Igen. Azt sem igen. Ö, azt fel fogja számolni, és ehhez képest így gyakorlatilag tovább erősítette. Hát, és? Vagy akkor mondja esetleg egy olyan Haszultak politikus tavaszt. Reggel, délben és este, tessék. Igen, igen. És mostanában nagyon nehéz is lenne olyan politikai erőt találni a Földgolyón bárhol, aki nem ezt csinálja. Ez az nagyon... egész ugye te egészséges két veled el?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 Így van, addig pedig megígérik, hogy egy hét múlva újra jelentkezünk. Sziasztok! Sziasztok, sziasztok!